добродію, А чому Америка не почне війну з Китаєм? Хе. Якщо Америка коли-небудь розпочне війну з Китаєм, то китайці не стануть воювати. Вони почнуть здаватися в полон кожного дня по мільйону чоловік. Через 3-4 місяці такої війни Америка капітулює».